Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöp och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är idag en, vi har lite förstärkning men det är Viktor, Jan och så har vi Håkan med, som ska, därför att vi ska i nästa eh, sen ta upp, eh, frågan eller pa, vår partigångres, vi ska berätta lite om de resultaten som leder på kongressen och här kan vara en av de ombuden här från denna regionen som också var ombudar. Men vi ska som vanligt börja med den presentationen vi brukar köra. Rika Steinberg är en ansvarig utgivare för programmet och vill du ha kontakt med kommunisterna i övriga landet då går du in på www.skp.se där finns den kontaktinformation du behöver. Vill du lyssna på programmet i efterhand så är det www.kommunist.se som gäller. Där finns vårt program efter en tid upplagt så då kan man lyssna där. Vill du ha kontakt med kommunisterna här med i regionen? Då kommer de naturligtvis till vår gemensamma lokal som vi har i Malmö på södra Förstadsgatan 132. Där är vi varje onsdag i alla fall mellan 19 och 21. Vi är där andra dagar också men för då är det bäst att du ringer innan och då kan du ringa vårt lokala telefonnummer med 040 611 88 82 så får du reda på den. Förra gången gjorde vi reklam för en bok och den Ska vi inte glömma bort nu när julen närmar sig. Vi har många böcker så passa på att komma ner, ner på Södra Förströtsgatan Södra 132 i Malmö. Om du vill köpa någon julklappa och ge bort böcker i julklapp. Där, är den, där är, finns många olika böcker. Passa på att komma dit en onsdag. Telefonnummerna är hit här till studion brukar vi oss köra. Det är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Om du har frågor att ställa eller du vill vara med i diskussionen som, som vi förar så är du välkommen att ringa. Vi börjar som vanligt med att prata lite om arbetslösheten. Den ligger kvar ungefär på den vanliga nivån. Den känner ni till nu. Det innebär alltså ungefär en halv miljon människor öppet arbetslösa. Den är stigande. Den stiger lite hela tiden. och Det innebär också naturligtvis att, att fler blir arbetslösa. Men det är inte så jättemånga. Det har inte stigit så mycket som man skulle... Som man hade räknat med. Man hade räknat med en brantare stigning nu inför julen och så. Men det, så har inte skett. Och det är ju naturligtvis bra för dem som annars skulle bli arbetslösa. Men fortfarande är det så att det agerar 70 sökande, ungefär 70-75 personer sökande på varje ledet jobb som finns och det kommer naturligtvis till att förvärras efter möjer då Försäkringskassan ska sparka ut alla som har varit sjukskrivna egentligen mer än sex månader då anses man frisk numera. det är fastställt i, i den skallade statliga reglementet att man inte får leva att vara mer än sex månader i och så tycker vi det är ett konstigt reglement men så är det naturligtvis när de nyliberala försöker styra in politiken påstå att det är de sjukas egen fel att de inte kan ha möjlighet att jobba. Vi har läst om det nu i tidningarna överallt hur många människor är så att de kan knappt gå eller någonting. Då säger jag Försökningskassan till dem då får du skaffa ett jobb där du kan ligga. Nu är det naturligtvis inte många jobb som kan, man kan ligga i. Möjligen skulle det vara det om man tog jobbet som EU-president eller dess uh, utrikesminister. För de kan ju naturligtvis ligga hela dagen. Det är ingen som märker om de är där eller inte. För de har så många bröd och krauter runt omkring sig så det, det skulle hjälpa. Och det har ju också naturligtvis en massa arbetslösheten. Det har ju också utorspeglat sig i avkassarnas arbete. Nu är det inte ovanligt alltså med två, tre månaders väntetid för att man ska få ut sin ersättning från avkassarna. Man får hålla på och skicka in massor av kvittor eller och intyg och allt möjligt för, från arbetshjälparna och från försäkringskassan också. Det är så alltså den här regeringen nu har alltså under sin de har blivit 30 månader ungefär har man styrt det här landet. Under den tiden har man ändrat alltså reglerna för avkassan 15 gånger. Och det innebär alltså en regelförändring i aukaserna varannan månad. Och det sätter ju naturligtvis sina spår i, i den så kallade byråkratin. Och jag menar en regeländring, förändring varannan månad, den gör ju naturligtvis att allting slöpar efter och samtidigt så har de borgerliga tidningarna varit väldigt, väldigt snabbt att gå ut och eh, inte påpeka regeländring utan påpeka att det finns problem i åkassan och därför bör åkassan istället vara statlig istället för att gå ut och kritisera det som har skett att man just genomför de här regeländringarna och jag är helt säker på att man gör det här viset för att man ska få fram den här debatten. Ja visst alltså med deras mål är ju att göra en statlig statlig åkassa därför att nu, nu är ju åkassan för att på något här fackförbundet, eller det är ju fackförbundens avkastar från början som, som har tagit hand om det. Och genom det här eh, sättet så kan man ju naturligtvis eh, försöka jobba sig fram till att få en statlig En statlig obligatorisk avkastar. Ja, och, och då innebär det ju naturligtvis att för man gör ju allt för att minska den fackliga organisationsskaden. Och, och, och det är ju naturligtvis också ett sätt. Men, men jag menar, vi har ju sett att det det är inte bättre på det statliga försäkringskassan. Försäkringskassan är ju statlig och det är samma problem där. De har ju också fått i och sig många regelförändringar och, och, och så, men, men de, de släpar oss långt efter vad det gäller utbetalningar både arbetslöshets arbetslöshetsunderstöd eller det är inte arbetslöshetsunderstöd. de betalar ut det, det kallas det aktivitetsersättning. Och det Innebär, alltså så det är precis likadant. Utan det är ju naturligtvis deras äh, hafsande och slafsande med aukassan heter dit. De, de, de skapar regler som de inte ens själv vet eller fattar hur de slår. De skapar alltså... Helt enkelt, de skapar ett klimat och osäkerhet. Folk ska inte veta om man har rätt till en åkassa eller om man har någon möjlighet. Man vill göra arbetarklassen osäker och otrygg. Och då är det naturligtvis lättare att manipulera och få dem till med på sänkta löner. För denna regeringen, hela EU, det är ett verktyg för storfinansen och kapitalet att pressa det arbetande folket. Ingenting annat. och det är ju därför man inte vågar ta en ansvar egentligen för den politik man för, man tar ansvar man beslutar en jäkla massa men, men man vet inte vilka följder det har det har ju på Litorin han har varit ute och seglat och snippat många gånger Ja, så man, skapar, sen så, man har ju gjort det här också att man har tillsatt det man kallar experter, alltså en tjänste, men man tar fram en hel del eh, målrelativa dokument som beskriver i allmänhet var det inte finns någon detaljstyrning och sen så, eh, så kan man mer eller mindre bestämma vad som helst som skapar och också en ännu större jursäkerhet, det ser man ju i det här fallet då när det gäller till exempel då vattenfall där man tillsatt en styrelse så får de sköter sig själv och sen så går den ena ut och kritiserar de andra och, och så blir det någon form av cirkus även om Mario Olofsson kände till de här besluten tidigare. Men allt det här är just också eh, till för att skapa en, skapa en väldigt stor osäkerhet. Eh, och det skapar också det som man kallar ett demokratiskt underskott. Ja... Yeah. Ja, ingen, ingen kan stå till svars mer eller mindre som man nej. Är... det så man också tydligt eftersom ingen ville stå till svars mm. för till exempel de där som, alltså man satsar 3 miljarder kronor för att man ska hjälpa arbetslösa till att få jobb så skickar man dem på healing och på hypnose och allt möjligt som om det skulle hjälpa och få fler för, för fler skulle få jobb jag menar om det står redan 75 sökande till varje litet jobb idag. Om jag då hade varit arbetslös, om jag hade gått och blivit utnyttjad eller fått heling, skulle jag på något vis ha letat upp på för jobb. Det begriper ju varenda människa. Men ändå så satsar man alltså 3 miljarder kronor på det. Vad man behöver göra, använda de 3 miljarderna till. Det är naturligtvis till att bygga ut den offentliga sektorn. Jag såg senast idag i tidningen att barnverket som är en stolt myndighet sakna hur mycket folk som helst men de hade inte rätt utbildning nu skulle man gå ut bland invandrare och försöka hitta folk med den rätta utbildningen det, det är ju naturligtvis bra att man, man äh, ger dem bra jobb och sånt. Men jag menar, det skulle ju naturligtvis vara gjort för för länge sedan. Man skulle ju ha ett medel till det. Alltså, jag menar, damverket är ju viktigt. Är en viktig kommunikation fungerar. Särskilt ännu mer när det gäller en statlig myndighet- där man kan på långt tidigare förutse- vad som kommer att ske i verksamheten- att då påstå att man inte känner till sakerna. är lite märkligt. Jo, men man hoppas kanske då också- att det ska gå så dåligt- så att man kan säga att vi måste lämna över- till privata intressen, barnverket. Så. För nu, nu är det ju själva, bara själva tågtrafiken- man överlåter till privata- och själva alltså järnvägen, banverket och de rälsen och det, ska fortfarande algas av staten och underhållas av staten, men så ska man höra ut spåren så olika olika bolag ska kunna köra en sträcka eller en annan sträcka och de ska alltså lyfta pengarna från, från det och sen så ska staten ändå ha överdansvar. Um, på kostnaderna kan man och, säga. Och man sa att uh, det var det man gjorde under Margaret Thatcher i, um, i England. Och där fick man alltså dra tillbaka det. Det fungerar helt enkelt inte. Och det kommer det inte till att göra här heller. Vi har redan sett exempel på det. Hur då Göteborgstrafiken, som också privatiserades på försök en gång tidigare. Den klarades i ungefär tre månader sen var man konkursfärdig. Alltså, och man klarar inte överhuvudtaget av att sköta det uppdraget. Och problemet ligger ju inte i att det här är bara en, en politik som den barliga regeringen för, utan det är ju också en politik som faktiskt har stödts väldigt mycket av den så kallade oppositionen. Så när man lägger en röst på dem ju så blir det ju mer eller mindre att man fortsätter in i den inslagna vägen om man säger så. Ja, det, det är ju alltså De, de har inget val utifrån det, eftersom de vormar sådant var EU allihopa i alla där det de, de är ju svag. allting som kan göras privat ska privatiseras staten ska ha så lite som möjligt med, och, med, med det att göra, vi så nu i veckan som gick, det är ju så att yrkeskolor alltså de som har utbildat restaurangfolk och de som har utbildat reparatör, bilreparatörer och sådana, möbeltapsar och andra, de har ju tagit in lite jobb från allmänheten man har kommit, kunnat lämna in sin stol eller sin bil eller beställa en smörgådstårta från, från de ställena men nu har man stiftat en lag som gör det förbjudet alltså de ska inte få lov att, att göra det och det är ju naturligtvis därför att det hotar den fria konkurrensen säger man jag menar att det är ju nödvändigt för den där utbildningen, hur ska man annars kunna utbilda folk och sådär jag menar det är bara bra att det hotar den fria konkurrensen. För fri konkurrens är något vi behöver mycket, mycket mindre. Och vad vi behöver det är fler kommunister i Sverige. Alltså det låter ju snarare som en begränsning av konkurrensen i Söderna fall. Ja. Yeah. Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det är som är i studion är Viktor och och så har vi Håkan med oss idag. därför att vi skulle berätta om SKP, Sveriges kommunistiska partis 35 kongress som vi avhöll för två veckor sedan, alltså helgen då två veckor sedan. Ni vet att det var inget barnprogram. Eller inget program den helgen. Det är inte barnprogram vi och främst, men i alla fall syns det, att vi tänkte prata om det lite nu det är därför vi är en man äh, extra, alltså det är så att vi fick två stycken personer här från Malmö som är i den nya partistyrelsen Och det är de två som är här i studion. Inte jag, jag är för gammal för dig. Men Viktor och Håkan har, är båda med i partistörelsen. Viktor är numera partiorförande så det får vi naturligtvis radiokommunist. Gratulerar han till, men han ska ändå vara, fortsätta att vara med i radiokommunist varje fredag. Håkan blev partisekreterare i, i partiet, så han hälsar vi oss välkommen. Vi hade tänkt att vi skulle, när vi klarat av det där, men... Vad tyckte ni var de viktigaste frågorna? Jag får ju intervjua både Viktor och Håkan nu över eh, dem själv Men vad tycker ni var det viktigaste? Jag vet ju, vi tog eh, en del uttalande. jag var så med på kongressen men eh, vi tog en del uttalanden bland annat ett om NATO och ett om EU och vi tog ett om eh, det fackliga arbetet och jag vet ju att Håkan är fackligt engagerad och så va? Vad tyckte du var det viktigaste som hände på kongressen? Ja, så det var ju framförallt alla diskussioner vi hade. Vi hade ju fler ämnen vi diskuterar. Vi diskuterar ett nytt partiprogram, att vi ska börja arbeta med det. Och det tror jag är väldigt viktigt för vårt parti att vi aktualiserar vårt program lite grann. Så när vi kommer ut så får vi lite mer aktuell information. Och det fattar vi ett beslut om. Men kanske en av de viktigaste och mest intressanta diskussionerna det var partiets ställningstagande till riksdagsvalet. Där vi enades som att vid valet 2010 ska vi ställa upp i riksdagsvalet och visa att vi är ett alternativ. Vi ska komma ut på så många orter som möjligt med, med vårt valmaterial och sådant. Men kanske en grej som var väldigt intressant var det här programmet. Vi antog det fackliga politiska programmet som vi tidigare i vår historia och vi alltid uh, varit ute i fackliga frågor. Men nu på sista tiden har vi inte kommit ut så mycket det. Men nu har vi inte ett fackligt politiskt program. ...som kommer underlätta vårt arbete, i alla för oss som är fackligt engagerade inom partiet. Ja, vad tyckte du, Victor, var det viktigaste som hände? Alltså jag tyckte, precis som Håkan, det är just diskussionerna som är viktiga. Alltså en kongress handlar ju inte bara om beslut egentligen, utan en kongress den vitaliserar partiet också. Man tar med sig den energin som kommer från en kongress... Och när man kommer till en kongress så brukar man ofta också förbereda sig lite man går igenom motionerna, man visar argumenten för och emot och så vidare så man utbildar sig rätt mycket just innan en kongress och, sådana, och under kongressen där man ska testa de olika argument som man har mot sin opponent som man då kan förstå stå i talarstolen och tala om så att just allt det här tycker jag är kanske nästan det viktigaste alltså att partiet får ny kraft får gå vidare. Och, men samtidigt så, precis som du och Håkan säger att man antog ändå en del uttalanden och vissa motioner då gick igenom. Och det här är också viktigt för att, så att allmänheten kan få mer kännedom om partiet. Alltså var står partiet just i de här frågorna. Det fackliga programmet var väldigt, väldigt viktigt just i det här. Som visar att vi alltid beredda och samarbetar ju med andra människor. Alltså i olika organisationer. Som kommer ändå från olika organisationer i facket. För att kunna driva fram en bättre förhållande på arbetsplatserna. Inte bara lön och arbetsmiljö och allt det här. Så att därför var ju det fackliga dokumentet också väldigt intressant. Men just diskussionen kring valet var också väldigt belysande för att eh, det kom argument från både ja och nej som var intressanta ändå som man eh, belyste där men eh, precis som vi har ändå lyft upp här på radiokommunister och framfört hela tiden just de här fakta-sakerna som visar på att där finns inte en större skillnad mellan oppositionen och, och eh, de som sitter vid regeringsmakten idag. Det är just de här sakerna som kom fram väldigt tydligt på, på kongressen. Man tar fram eh, argument för de här besluten som har tagits tidigare. Och det var just, eh, som jag ser det, en av, en av orsakerna till att vi ställer upp i, i valet i 2010. Att vi ska vara ett alternativ. Det är ju självklart så att vi inte säger att vi kommer komma in i riksdagen i, i nästa val. Men vi menar ändå på att det är viktigt att visa att det finns en annan politik här i Sverige inte bara den eh, som påstår sig på något sätt vara motsatt till den politik som förs idag alltså från oppositionen vi har en politik och det är den vi vill framföra mm. Ja framförallt så behövs det en politik som är i opposition till den eh, anpassningen till EUs politik för det tas ju nu alltså, jag menar i riksdagen tas ju de besluten som tas i riksdagen 80% av de besluten är på direktiv från EU alltså EU bestämmer det är de, de, till exempel också att skolor och sånt inte fick som jag berättade om innan det de, de har också bestämts i EU att så, så, så ska det vara så alltså, är, är så kallade de nationella regeringarna tvingade att införa någon form av begränsningar eller lagstiftningar kring det och, och partiet SKP är ju emot EU-anslutningen och hur ska man då i valet driva frågan om ett, ett utträde över EU? Ja, det är självklart att det måste man göra. Alltså det är ju ändå den institution som den påverkar vår politik mer än vad vår riksdag gör. Så då är det självklart ju att man måste ändå lyfta just den här frågan i ett val. Och precis som du säger, alltså man kan ju inte vara för den här institutionen det här maktorganet som påtvingar Sverige en viss politik, en viss riktning och sen låtsas som att den inte gör det att det är ändå bra och, och som till exempel, man har hört de här tongångarna från Miljöpartiet som har ändrat ställning Vänsterpartiet börjar nu också gå för ett medlemskap alltså trots att den påverkar Sverige som nation i nyliberal riktning så ska ju ändå vänsterpartiet stödja den här institutionen och det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt alltså, just när det gäller vänsterpartiet som ändå påstår sig vara ett socialistiskt parti. Om det är ett socialistiskt parti, hur kan du då stödja nyliberal politik? Att man i vissa situationer, i extrema fall till exempel då som den nya ekonomiska politiken i Sovjetunionen på 20-talet måste ta vissa beslut, det är en sak. Men de här omständigheterna Existerar ju inte idag i Sverige Så då är det ju självklart ju att vi lyfter Den här frågan när det gäller Ett eh, utträd hur EU är i mm. uh, yeah. Ja, när, när vi diskuterar det här vårt Partiets krav att Sverige ska lämna EU Så just den biten slår vi också Till vårt fackliga program Att våra kamrar, Vi har en hel del kommunister en, huvud, en av våra huvuduppgifter är att Arbeta inom fackföreningarna Det är liksom naturligt för oss och en av de frågorna vi kommer att driva i fackföreningsrörelsen det är framförallt att fackföreningsrörelsen ska få upp den här frågan på dagordningen om eu utträdet För att det är ju så mycket som påverkar just arbetsmarknaden här i Sverige. Vi ser det framförallt inom byggnadsdag engagerad. Vi har hört talas om den allra valdommen som i princip innebär direkta lönesänkningar för arbetarklassen här i Sverige. Så kampen mot EU den ska vi föra in inte bara i valet utan även i fackföreningsarbetet ska vi ha med oss den frågan. Och, och det är ju ganska viktigt nu så alltså, det kommer nu i hösten alltså, eller hösten, det är höst nu men och innan, innan årets slut så kommer man från regeringens sida att lägga fram eh, nu, alltså hur eh, kollektivavtalen ska utformas på grund av den Alltså när vi började inträde i EU då 94 så lovar man på hejder och samvete och det var ju jag sidans främsta argument att det kom aldrig det påverka svensk, svenska avtal eller mm, kollektivavtalen och något annat det visar sig med Lavall-domen men även andra domar Ruppgördomen i Tyskland och alla möjliga domar som har fallit visar alltså att de nationella fack, fackavtalen spelar egentligen ingen roll därför att för EU är det Friheten, alltså frihet för kapital, varor och tjänster som är det överallt annat stående. Sociala rättigheter eller avtalsrätter det klarar, är inte värt någonting. Och det kommer ju regeringen, kommer man i faktiga led att protestera mot den anpassningen av lagstiftningen som sker i Sverige. Just, lyfter jag just det här med Vänsterpartiet det är då, då är det ju väldigt märkligt att ett sådant parti kan en partiordförande som man i mer eller mindre varenda debatt vill få till någon form av superradikal kommunist eller något sådant ska helt plötsligt bara uttala sig om att ja, man kanske bara ändrar ställning i, i den här EU-frågan nu när det till och med ännu viktigare att föra kampen mot EU då när för 25 år sedan då hade man ju inte kommit så långt än som han har gjort nu med den neoliberala politiken som man vill trycka in i, i länderna men nu har man verkligen med en ny författning som kommer från EU och president och alltihopa Nu borde man bekämpa det ännu mer de har jag ju tvärtom ju mm. Nu, vi ska spela lite musik men eh, vi ska ta mer frågor sen angående pensionsålder och kortare arbetstid på Radio kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf, liksom i studion i Jön, Håkan och Viktor. Vi pratar om partiet, Sveriges Kommunistiska partis 35-kongress och vi ska fortsätta prata om det. Det, det som var aktuellt var det månaden sedan ungefär när Socialdemokraterna höll kongress så, så var ju Mona Salin väldigt tydlig med att påpeka att hon ska jobba för att höja pensionsåldern. Alltså folk skulle jobba, jag kommer inte ihåg om hon sa 68 eller 70. Jag tror det var 68, ja och arbetstidsförkortning det var naturligtvis alldeles eh, fel att eh, genomföra en arbetstidsförkortning jag tycker i och för sig det skulle verka till en bra, alltså bra reform, en arbetstidsförkortning och jag tycker naturligtvis det är vansinnigt att man ska höja pensionsåldern när en halv miljon människor står utan arbet, utanför arbetsmarknaden ungefär 10% av den tillgängliga arbetskraften vad sa man på kommunistiska partis 35 kongress om pensionsåldern och eh, arbetstidsförkortning. Ja, vårt partikongressen skildes en hel del från socialdemokraterna i de här frågorna. Vi har ju, för det första slog vi fast i vårt fackliga program att vi ska arbeta stenhårt mot alla försök att höja pensionsåldern. Och sen för det andra så ska vi också tvärtom kräva en sänkt pensionsålder. För det är som du sa tidigare att eh, 10 av den arbets, arbets, alltså befolkningen är utan arbete och de som kan ha ett arbete. Men även så pratar vi om alltså, den dagliga arbetstiden. I nuläget så arbetar vi i genomsnitt 8 timmar om dagen som egentligen inte stämmer riktigt för man tillbringar mycket mer tid på sitt arbete än åtta timmar. Men man har i alla fall lön för 8 timmar så arbetar var då. Partiet slår först att vår linje precis som tidigare att vi vill sänka arbetstiden till en början med, med 7 timmar. Men att vi har siktigt inställt på en sex timmars arbetsdag. Och det är just för att man ska kunna dela på arbetena. Fler ska kunna arbeta. Ja, Viktor. Ja, vi hade ju också en diskussion eh, där var argumenten kom fram, även om alla var ju överens om att man ska sänka arbetstiden och arbetstidförkortning men där kom ju fram ändå två aspekter som eh, ändå bör ju belysas alltså, när det gäller arbetstidsförkortningen. Det första är som eh, du då poängterade på kongressen, Jan, Det var just det här att eh, det handlar ju del om produktionen. Alltså vår produktivitet har ökat så pass mycket så att det finns faktiskt utrymme för de här, så, den här reformen. Den har ju genomförts ju mer eller mindre i rätt många länder här runt om i Frankrike, man har gjort en arbetstidsförkortning i Danmark och så vidare så att det finns utrymme, det finns det ju men sen ska man också samtidigt alltså, jag menar här, den här produktionsproduktiviteten av det resultat som kommer ut av det anledningen till att vi inte kan ha en arbetstidsförkortning som man påstår från socialdemokrater och andra, det är ju på grund av att den stod, de här, det här resultatet handlar ju, så blir ju omvärlden till profit ju, i enskilt ju. Så det är det ju självklart ju att socialdemokraterna som är ivriga egentligen stödjer av ett kapitalistiskt produktionssätt. De kan ju självklart ju inte gå ut och kräva en arbetstidsförkortning i sådana fall ju. Utan tvärtom ju, de skulle ju, de vill ju kräva en arbetstidsförlängning vilket de gör ju i sig när de går ut och säger att människor måste arbeta till 68 år i sådana fall. Hur kan man då påstå att ett sådant parti är på något sätt en försvarare av arbetarrörelsen eller är till och med en del av arbetarrörelsen? Det är det ju i sådana fall inte. Nej. Jag såg faktiskt en, häromdagen en rolig rubrik. Eller det var egentligen två artiklar som man hade råkat placera ovanför varandra. För först, då bestod, det var i samband med att eh, Borg gick ut och sa till att eh, Företagen borde vara lite återhållsamma med aktieutdelningarna. Sen så stod det under till tusen miljarder, hundra miljarder i aktieutdelningar för några stora bolag. Precis under så stod det att han lever i extrem fattigdom. En människa som hade råkat bli sjuk och, och fick nedskurat sina avkassar. Och, och det återspeglar Jag tänkte att jag skulle ta den, för jag såg det på datorn, jag skulle ta den en skärmdom på det för det var så väldigt tydligt vissa visa skillnader mellan rika och fattiga, de ska dela på tusen miljarder men vissa av oss ska alltså leva i extrem fattigdom och, och så är det naturligtvis också när, när, när det gäller att produ det fördela produktionsresultatet en annan sak som jag kom till att tänka på det är, har i samband med Därför att jag vet ju att något och diskuterades och man tog ett uttalande som innebar alltså att man skulle gå emot en snöiganslutning av eller, smyganslutning är det egentligen inte för jag menar nu har svenskarna sett hur vi har bjudit in NATO och alla möjligheter till att, att delta i övningar på svensk mark och, och Sverige deltar i andra NATO manövrar men så har man ju tagit en så kallad solidaritetsklassull och i Lissabonfördraget så är det också en solidaritetsklassul som innebär alltså att Sverige måste vara beredd att gå i krig nu fall, fall ett annat EU-land um, gå i krig och, och det är inte så alltså att det kan behöva vara något annat land som anfaller ett EU-land utan ett EU-land kan mycket väl provocera fram ett, ett krig och, och jag menar, vi vet ju att till exempel England, Nordirland där pågår krig och där finns andra krig inom Europa som pågår i Spanien och överallt det innebär egentligen alltså att regeringen, eller de som sa ja till lissabon har gjort det möjligt nu för, för Sverige att egentligen tvingas in i ett krig trots så långa neutralitet. Alltså där har ju alltid funnits ett starkt eh, förhållande eller ett nära förhållande mellan NATO och Sverige egentligen. Men det har ju precis som du säger när du nämnde smeganslutning. Alltså det har ju alltid skett i, i gömt dolt på något sätt. Nu har det ju väldigt tydligt framkommit egentligen vad som är målet med att Sverige... Att man, Kanske inte, inte behöver direkt bli medlem i något, men man ska i alla fall ha ett väldigt nära samarbete. Det kommer ju i och med med det här med partnerskap och fred som man genomförde genom EU. Men just, fredsfrågan har ju varit en väldigt, väldigt viktig fråga för arbetarrörelsen och för den kommunistiska rörelsen. Särskilt då ungdomsförbundet som har ju alltid varit väldigt, väldigt djupt involverade i, i fredsfrågan. Och det är ju alltid, så länge vi har ju ett kapitalistiskt produktionssätt runt om i världen som vi har just nu, så kommer den här frågan kan ju alltid vara aktuell vi ser aktuell ju aktuella aktuell när det gäller till exempel då Vällinge där kommer det till flyktingar och, och, och genom Vällinge alltså, är, det är ju ändå skapande av det här är ju av den, den politik som vi får runt om i världen så, så att eh, det är självklart att kommunisterna måste alltid arbeta just för fred när det gäller sådana här saker det mm. är det ju viktigt också att veta alltså jag menar regeringen borde ju naturligtvis ta berätta vilken strategisk mål man har med NATO. För jag menar NATO har ju egentligen spelat ut sin roll om, om man sa att eh nu var det ju naturligtvis inte så men man postade ju att NATO behövdes för att försvara sig med utifrån Nu var det så att NATO bildades innan var Favapakten var Favapakten bildades som ett svar på NATO. Så egentligen skulle man kunna lägga ner NATO men det har man ju inte gjort utan tvärtom har man förstärkte. Och NATO har naturligtvis Strategiskt mål och det är att försvara imperialismens intresse eh, i så lång grad som möjligt även om nu Rusland också har blivit ett imperialistiskt land och så va? men så är ju målet naturligtvis att komma åt oljetillgångar, naturtillgångar i dem man försöker alltså egentligen eh, man har ju sett hur de har omringat Rusland nu mer och mer och naturligtvis är målet att göra med Ryssland som man gjorde i, i, med Jugoslavien. Styka upp det i små bananrepubliker som man kan eh, styra eh, riktigt. Eh, alltså då räcker det ju med att i ett eh, litet land. Eh, än så länge är Ryssland så kallar det för starkt. För att man ska kunna våga förra öppna krig Men kan man styka upp till 20 Små ståter, så är det ju naturligtvis enklare Att ta över deras naturtillgångar Mm när det, när det gäller eh, kongressen, när det gäller andra frågor eh, som var ändå intressanta eller andra frågor utan det som skedde på kongressen, det var just det här med att eh, vi hade ju ändå en del internationella gäster där också som deltog och framförde hälsningar och berättade just om situationen i, i, i sina länder, Iran till exempel då, och som väldigt tydligt visade situationen i och det är självklart precis som för att, därför är ju också eh, krigsfrågan alltid väldigt, väldigt det är väldigt viktigt för att den innebär ändå en form. Alltså den enklaste formen av internationell solidaritet ofta. Alltså, det kanske inte är lika enkelt att visa när det gäller fackliga frågor. Och sådana, men just när det är krig så ofta så ser vi ju stora demonstrationer ute på gatan och sådana saker. Därför är det väldigt viktigt alltid att kommunisterna att man sammanknyter just både att man är solidarisk men också att man förklarar till varför krigen existerar. Att krigen är inte är på något sätt någon konstig teori. Att det finns för många människor på jorden. Och man har inget bättre för att försöka slå ihjäl varandra. Eller att människan är egoistisk eller något sådant. Jag har personligen aldrig sett någon i Malmö som sätter på sig en krigsmodellering och börjar helt börja skjuta folk i Jäpenamn eller något sådant. en krig är ju precis som vi många gånger har lagt fram ju att det är en fortsättning en, en politik i en viss riktning. Mm. Och det är just den här sortens politik som vi alltid har bekämpat. Ja... Yeah för att komma vi pratar lite om valet I tidigare partiet ska ställa upp i valet år 2010 om tio månader ungefär har vi kvar till valet och, och då är det viktigt alltså att man lägger fram en politisk plattform v vad kommer till att bli de viktigaste ingredienserna i den politiska plattformen vad är det viktigaste tycker ni idag att äh, kämpa för? Alltså, vissa frågor hör ju Europa med eu medlemskapet Alltså till exempel budgettaket. En sån fråga som vi ofta står här på Radio Kommunist det är ju en sån sak som man måste ju få bort för att man ska kunna göra större satsningar i den offentliga sektorn. Men den har också väldigt tätt förknippat med ju. Alltså man kan ju inte protestera mot den ena och inte protestera mot de andra. Så de här två blir ju ungefär ett paket där vi, vi, vi måste lyfta fram. Men samtidigt tror jag nog att det är väldigt, väldigt viktigt i den här eh, valrörelsen att lyfta fram lite fackliga frågor också, just det här eftersom med och sådana som man förklarar när det gäller EU-medlemskapet och sånt här att man bara lämnar det just när det gäller den här frågan men sen finns det ju andra som du tar upp just där med sex timmars arbete med pensionärerna, de här frågorna som var väldigt, väldigt viktiga men personligen tycker jag att den, vikt, den frågan som jag idag känner är viktigast det är just de här de här olika lagarna som har tagits fram jag vet inte om de kommer att stå i kanske valplattformen att man verkligen får fram det de här repressiva lagarna som vi ser hela tiden de här antiterrorlagarna som har kommit nu de senaste åren att man verkligen lyfter fram de här och visar vilket syfte de har vi har ju sett nu i Köpenhamn man har tagit fram den här limmel eller som den heter som ska på något sätt alltså demonstranterna ska be polisen om tillstånd om man ska utföra en sån här så kallad vad det man kallar en, en, en viss aktion då alltså jag menar man brukar ju aldrig be polisen om tillstånd om man ska utföra en aktion men gör man då en aktion på något sätt som är en då en civil olydnadsaktion då och man tar tillstånd av polisen så kommer man ta dem direkt och slänga dem i fängelse alltså det visar hur långt, och repressivt alltså vårt samhälle har blivit den sista tiden och jag tror nu att det är en väldigt, väldigt viktig fråga faktiskt att lyfta fram i valet. Och det är frågor som mer eller mindre alla riksdagspartierna ställer sig bakom. Att man ska ha just sådana här frågan. det Ja, alltså andra frågor som... Framförallt som vi pratat om när kravet med Sverige och det är ju... Mm. Alltså, är en väldigt viktig fråga också. Att, uh, och jag tänkte på det tidigare när vi pratade om Socialdemokraternas kongress. Där har det kommit in flera motioner att man skulle... Uh, återställa A-kassan till... Att A-kassan ska återställa som en gång i tiden har vattnet 90% av lönen. Denna motion röstades ner på den socialdemokratiska kongressen men den gick helt igenom på partiets kongress, och den frågade vi har överdrivde tidigare att vi vill ha en A-kassa som är 90% av lönen och även att A-kassavgifter man ska sänkas. Men det vi också slår fast på vår kongress det är det här pensionssystemet att uh, det vill vi uta helt och hållet. Vi ska inte ha ett pensions... Uh, system som är baserat på att uh, vi, vill pension, ursäkta, vi vill ha ett pensionssystem som är baserat på att på att alla pensioner följer löneutvecklingen och att det är staten ensam som ska ansvara för det här det ska inte vara några privata intressen inblandade i det här det är en fråga som är viktig. Det har vi sett nu framförallt pensionärerna, de har varit ute och protesterat på sistone om sina försök ja. ja, det är ju alltså man gör själv. Och det med avkassan, det är ju självklart att egentligen att det ska vara 90% och en, en full teckning. Därför att det annars blir det ett straff av de arbetslösa. Det är inte de arbetslösa som ska bestraffas utan det är det samhällssystem som ska bestraffas som tillåter människor att Fingas ut i arbetslöshet Jag kom till New York City Jag dansade en natt Med berlepiga trance vestiter Som döden snart är fatt De ville slå mig lycklig Fiskarna är annat än någonstans med Karlstad töserna. Ja, vi är... Jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan, Viktor och Håkan. Vi pratar om Sveriges Kommunistiska partis 35 kongress. Nu är det så att jag har två stycken partistudersledamöter med oss i studion. Victor är partiorförande, Håkan är partisekreterare. Och vi har pratat mycket om de politiska uppfattningarna som fanns på kongressen eller om politik, polit, politiken som fastställdes på kongressen bland annat deltagande i valet för att vara ett alternativ i den politik som förs och den politik som förs det är ju en total anpassning till EU alltså nyliberala politik det är inte så att de ger så stort utrymme utom olika konstellationer och därför är det naturligt att eh, ett parti som vill vara ett alternativ naturligtvis kräver ett senaste utträde ur EU det kommer säkerligen att ta, ta lång tid att genomföra men vi har sett hur det blir nödvändigare och nödvändigare för det kommer naturligtvis inte att kunna lösa Sveriges problem om vi knyter upp oss till dem det, det är kapitalets Europa alltså där kapitalet har den totala makten och styra över både vår ekonomi som vi tog upp i förra programmet, alltså de ska ha kontroll över Riksbanken och idag är ju Folkpartiets lands igång, där lägger man fram förslag om att vi ska nu anknytas till jorden och det kommer naturligtvis till att bli ytterligare en katastrof på vägen för det svenska alltså där vi egentligen kan avskaffa det svenska parlamentet därför att allting kommer ändå till att styras nära från, från EU men vi hade väl lite andra, är mer? Vill ni säga någonting om kongressen eh, sista, eh, inte sista chansen ni får sen ni får fler chanser men idag jag, jag, jag skulle vilja säga en till grann av fackliga programmet. Vi, det finns säkert tid att återkomma längre fram. Eller längre fram i tiden. Här ja, i om det fackliga programmet. Men just den grej jag tyckte var intressant. Det var att vi till initiativet till att till hösten 2010 ska vi samla till en bred facklig konferens. Vi ska samla så många radikala arbetare som möjligt för att tillsammans kanske kunna förändra kursen i inom svensk fackföreningsrörelse. Att vi liksom helt enkelt börjar bygga upp någonting underifrån. Ja, det verkar intressant och det bör så, för vi har ju ofta tagit upp det här hos i, i Radio Kommunist. Alltså att L-ledningen och även de fackliga ledningarna är allt för eftergivna och ställer in sig i så kallad och genomför mer eh, Sussarnas politik. Anpassar de fackliga kampen till socialdemokraternas politik. Och det är naturligtvis inte bra. En fackförening måste vara ett självständigt det är inte partipolitiskt anknutet i den utsträckning som det är. Vi har inget mål att erövra makten som parti i fackföreningen. Utan fackföreningen ska vara en egen kämpande organisation. Och det är ju så, så även om vi parti är ett litet parti idag. Så när vi arbetar fackligt så vi, så vinner vi, vi ofta gehör för våra krav som vi arbetar med. Så, men det är att vi måste samlas helt enkelt. Och eftersom vi inte får med alla i partiet så måste vi kunna samlas på, på andra, i andra organisationer. Det är rätt. Visserligen Sverige behöver fler kommunister. Men vi ska ta upp lite grann. Där är ju, kommer tyvärr manifestationer och demonstrationer i i imorgon. Jag vet inte riktigt. Nu så jag sist innan jag kommer hit. Uh, åkte hit så stod det att en av de manifestationerna var inställd jag vet inte hur det, hur det blir men förmodligen tror jag att man kommer att ha det där fackeltåget klockan uh, vad var det 15.30 tror jag, alltså halv fyra och sen var det en demonstration vid klockan halv ett nere i Vällinge på torget bägge två Viktor, var det något om Vällinge du ville Ja, jag tänkte ändå anknyta lite till just med kongressen och det här som har skett i Vällinge. Alltså självklart ett kommunistiskt parti som tar avstånd ju för alla former av diskriminering och rasistiska uttryck och, och sådana här saker. Det är ju en av de eh, viktigaste fundamenten tycker jag i arbetarrörelsens historia. Eh, men eh, det jag tänkte, tänkte mycket på det var just det här med att nu har man ju ändå satt så pass stor press alltså runt om i sfär, man har tagit upp de artiklar, och har varit blogginlägg, de har varit ena, de fjärde och femte, att man till slut ändå har lyckats på något sätt att, att få människor att ändra i den här uppfattningen, just i den här frågan när det gäller transitboende i Vellinge. Och det visar sig att det är viktigt med politisk aktivitet. Det är då vi skapar ju förändringar. Sitter vi bara vid sidlinjen, då kommer det inte att hända någonting. Och det är precis som Håkan här precis så tidigare att det är viktigt att man får fram en kämpande och också. Det, är, det blir inga förändringar om man inte gör någonting. Och är därför är det här fackliga programmet väldigt viktigt att man får aktivitet och kan föra fram en bättre politik genom fackföreningen. Ja, och vill ni ha mer information så gå in på www.skp.se Där finns information om allt möjligt och politiska och om kongressen och så vidare. Men på söndag, alltså det, det är väl i på söndag. På söndag är det också en annan manifestation manifest, ett möte kan man säga som är på eh, Röda huset hittar jag. Industrigatan 4. Det är alltså Kvarnby Folkhögskola Där är ett möte med, eh, som har temat EU gör väg för lönedumpning. Och det är en EU-parlamentariker, Eva-Britt EU Sensen, och är det är Gösta Torstensen som är redaktör för kritiska eu som kommer att hålla i trådarna. Det är på söndag klockan 13, alltså på Röda huset, Industrigatan 4, om ni vill lyssna på dem. Ja, och med det så säger vi tack och, jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi luftror manar Vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi luftror manar Vår röda fana, som segern ger Röda fanan ska mot segern gå Röda fanan, den ska segern nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialism, leve friheten.